Розділ вісімнадцятий. Цього просто не описати словами. Тіло Белли, стікаючи кров'ю, звивалося в руках Розалії, наче через нього пропускали електричний струм. І весь цей час обличчя її було порожнім, безтямним. Нею крутило щось, що вирувало внутрі. І коли вона конвульсивно здригалася, гучні розриви і хрускіт відлунювали воднораз зі спазмами. Розалія та Едвард застигли на якусь частку секунди і разом відмерли. Розалія стиснула тіло Белли в руках І викрикуючи щось так швидко Що неможливо було розрізнити окремі слова Вони з Едвардом помчали сходами на другий поверх Я погнав за ними «Морфій!» Едвард заволав до Розалії «Алісо, дзвони Карлейлу!» Каркала Розалія Кімната, в якій я опинився Схожа була на реанімацію Влаштовану в центрі бібліотеки Освітлення було білим, яскравим Беллу поклали на стіл під палючу лампу у світлі якої вона схожа була на привида. Тіло її билося, як риба на піску. Розалія притисла Беллу до столу, здираючи з неї одяг, поки Едвард застромлював її голку у вену. Скільки разів я уявляв її собі оголеною, а зараз не міг на неї дивитися. Я боявся, що ці спогади назавжди залишаться в голові. Що коїться, Едварде? Він задихається. Напевно, плацента відійшла. І десь поміж усього цього Белла отямилася. Вона відгукнулася на їхні слова воланням, яка ледь не розірвало моїх барабанних перетинок. «Визвольте його!» – зарепетувала вона. «Він не може дихати! Робіть щось, мерщій!» Я побачив, як в очах її налилися червоні крапки, то луснули судини від крику. «Морфій!» – проричав Едвард. «Ні, мерщій!» – зойкнула вона. І ще один фонтан крові виплеснувся з рота. Едвард притримував її голову, марно силкуючись звільнити від крові рот, щоб вона могла дихати. Аліса влетіла в кімнату і пристебнула маленький синій мікрофон Розалії до вуха. Тут таки Аліса позадкувала геть, її золоті розширені очі палали, а Розалія щось нестямно шипіла в телефон. У яскравому світлі шкіра Белли була багряною, а не білою. Червоне проступало під шкірою на величезній тремтячій гулі, яка була її животом. Вигулькнула рука Розалії зі скальпелем. «Нехай спершу подіє Морфій!» – заволав Едвард на неї. «Нема часу!» – зашипіла на нього Розалія. «Він помирає!» Долоня її опустилася надбеленим животом. І там, де лезо торкнулося шкіри, хряпнула червона рідина. Наче відро перевернули, наче наповну відкрутили кран. Белла смикнулася, але й не крикнула. Вона й досі задихалася. І раптом Розалія наче втратила точку опори. Я помітив, як змінився вираз її обличчя, як вуста її вищірилася, оголюючи ікла. А в чорних очах зблиснула спрага. «Ні, Розо!» – заричав Едвард, але руки його були в пастці. Він намагався підтримувати Беллу, аби та не задихнулася. Я стрибнув на Розалію, перескочивши через стіл і навіть не перевернувшись на вовка. Коли я врізався в її кам'яне тіло, відкидаючи до дверей, то відчув, як скальпель глибоко вп'явся мені в ліву руку. Правою долоною я хапнув її за обличчя, перекриваючи ніс і рот. Затискаючи лице Розалії, я крутнув її тіло, щоб добряче дати їй піддих. Відчуття було, наче я врізався в бетонну стіну. Вона відлетіла до дверей, відламавши половину лутки. Крихітним мікрофон у її вусі тріснув на сталки. Тут таки опинилася Аліса, вхопила її за горло і потягнула в хол. Я мав віддати належне білявці. Вона й не думала опиратися. Вона хотіла, аби ми її здолали. Дозволила мені жбурнути себе, аби тільки я врятував Беллу. Тобто врятував ту істоту. «Алісо, забери її звідси!» – заволав Едвард. «Відведи її до Джаспера та тримай її там!» «Джейкобе, ти мені потрібен!» Я не бачив, як упорилася Аліса. Я кинувся до операційного столу. Белла вже посиніла, очі її були широко розплющені, невидющі. «Штучне дихання і масаж серця умієш?» рикнув до мене Едвард швидко й вимогливо. «Так, я кинув квапливий погляд на його обличчя. Чи немає там ознак, що він поведеться як Розалія?» Але там не було нічого. Тільки ціле спрямована ярість. Роби так, щоб вона дихала. Я маю визволити його перш ніж... І ще один страхітливий хрускіт почувся знутра. Такий гучний, що ми намить заціпеніли. Очікуючи, як Бела заврищить. Але ж ні. Ноги її, які перед тим судомно згиналися, тепер обм'якли. Розкинулись якось неприродно. Це хребет. Від жаху я задихнувся. Витягни отець з неї! Гаркнув я на нього, пожбуривши в нього скальпель. «Зараз вона все одно нічого не відчуває!» А тоді я схилився над її обличчям. Рот її був сухий, тож я притис свої вуста до нього і видихнув із грудей повітря. Я відчув, як надималися її груди. Дихальні шляхи були вільні. На вустах її я смакував кров. Я чув, як нерівно б'ється її серце. «Тримайся!» Люто думав я, вдуваючи їй у легені нову порцію повітря. Ти типу пообіцяла, змушуй серце битися! Долинув м'який тихий звук. Скальпель розітнув живіт. Знову кров полилася на підлогу. Наступний звук прошив мене нагло, і я здригнувся, наче хтось різав метал. Цей дзенькіт повернув спогади про бійку багато місяців тому, звук, із яким ми роздирали перволітків вурдалаків. Я зиркнув убік. І побачив, що Едвардове обличчя притислося до живота Белли. Вампірські зуби – найпевніший спосіб ростяти вампірську шкіру. Тримтячи, я вдихнув вище повітря в легені Белли. Вона кашлянула мені в обличчя. Очі її кліпнули, закотилися. «Белло, не думай втратити свідомість!» Загорлав я на неї. «Ти чуєш мене? Тримайся! Ти мене не полишиш! Ти змусиш своє серце битися!» Очі її блукали, шукаючи мене, чи його, але не бачили нічого. Але я не відривав від них погляду. І раптом тіло її затихло під моїми руками. Хоча вона начебто почала хрипко дихати, а серце її нерівно билося. Я збагнув, що означала ця нерухомість. Усе було позаду. Ніхто вже не роздирав її зсередини. Воно вже на волі. Так і було. Едвард прошипів. Ренесме. Отож, Белла помилилася. Це був не хлопчик, якого вона не фантазувала. Невеликий сюрприз. В чому вона не помилялася? Я навіть не відвів погляду від її червоних очей, але відчув, як слабко піднялися її руки. «Дай мені», – каркнула вона пошипки. «Дай її мені». Гадаю, мені варто було здогадатися, що він виконає будь-яку її забаганку, незалежно від того, якою безглуздою та буде». Але я й уявити не міг, що він послухається її зараз, і не встиг зупинити його. Щось тепле торкнулося моєї руки. Це мало б одразу привернути мою увагу, бо мені ніколи нічого не здавалося теплим. Але я тоді не зміг відірвати погляду від обличчя Белли. Вона моргнула, і погляд її сфокусувався. Вона нарешті щось побачила. З грудей її вихопилося дивне слабке муркотіння. Рене, сма. Така... хороша. А тоді вона задихнулася. Задихнулася від болю. Коли я нарешті зиркнув, було вже запізно. Едвард висмикнув в теплекриваве тільце з її безвільних рук. Окому, ковзнуло її шкірою. Вона була червона від тої крові, яка глянула їй із рота, якою була вимащена вся істота і від свіжої крові, котра лилася з двох дірочок на її лівому соску. Ніри не сме. Промур Едвард, наче збирався навчити по Я не дивився ні на нього, ні на істоту. Я дивився тільки на Беллу. Очі її закотилися. Востаннє глухо прозвучав удар, тоді серце зробило перебій. І запала тиша. Вона пропустила заледве півудару. Перш ніж долоні мої впали їй на груди і почали робити масаж серця. Подумки я рахував, намагаючись тримати потрібний ритм. Раз, два... 4. Відірвавшись на секунду, я вдихнув ще одну порцію повітря їй у легені. Я вже нічого не бачив. Очі мої були мокрі, видимість розмита. Але чутливість до кожного звуку в кімнаті ще загострилася. Слабеньке тук-тук її серця, яке знехотя піддавалося моїм долоням. Стукіт мого власного серця. І ще одне биття. Дуже швидке, дуже легке, яке я ніяк не міг опізнати. Я вдихнув іще повітря Беллі в горло. «Ти чого чекаєш?» Задихаючись, гукнув я, знов масажуючи її серце. «Раз, два, три, чотири!» «Візьми дитину!» Нервово мовив він. «Викинь її у вікно!» «Раз, два, три, чотири!» «Дай її мені!» Тихий голос попрохав від дверей. Ми з Едвардом одноголосно заричали. «Раз, два, три, чотири!» «Я вже оговталася», – запевнила Розалія. «Дай мені дитину, Едварде. Я подбаю про неї, поки Белла...» Я робив Беллі штучне дихання, поки тривав обмін. Швидке стук-стук-стук почало віддалятися. «Джикобе, забери руки». Я відірвав погляд від білих очей Белли, продовжуючи робити їй масаж серця. Едвард тримав шприц. Сріблястий, наче він весь був металевий. «Що це?» Його кам'яна рука відкинула мою. Вчувся слабенький хрускіт. Його змах зламав мені мізинця. Тої ж таки миті він застромив голку Беллі просто в серце. «Це моя утрута», – відповів він, натискаючи на поршень. Серце її здригнулося, наче його прошив електрошок. «А тепер продовжуй масажувати», – наказав він. Голос його був льодяний, мертвий, лютий і бездумний. Наче він був бездушною машиною. Я не зважав на біль у мізинці, який вже почав заживати, та знову почав ритмічно тиснути на грудну клітину белли. Стало важче, наче кров її загусала в жилах, ставала в'язкою і повільною. Поки ганяв тягучу кров її жилами, я спостерігав, що ж робить він схоже було, наче він її цілує, торкаючись вустами шиї, зап'ястків, згину ліктя. Але водночас я чув тріск то лускала шкіра під його гострими зубами. Він випускав отруту в якомога більше місць. Я побачив, як його блідий язик ковзає по відкритих ранах. Та перш ніж мене знудило від видовища, я збагнув, навіщо він це робить. Там, де його язик злизував отруту з її шкіри, ранки намертво затягувалися. Щоб ні кров, ні отрута не могли вилитися назовні. Я ще раз вдихнув повітря їй у легені, але вона вже не дихала. Просто без жодних ознак життя здіймалися її груди. Я й далі робив масаж серця, рахуючи, а він маніакально обціловував її, намагаючися склеїти докупи. Вся королівська кіннота, вся королівська радь. І більше нічого не було. Тільки я. Тільки він. Над трупом. Бо від дівчини, яку ми обидва кохали, лишилося тільки це. Я знав це напевно, адже більше не відчував із нею зв'язку. Її тут уже не було. Ото і тіло більше не приваблювало мене. Безглузда потреба бути біля неї зникла. Чи радше перевернулася на 180 градусів. Тепер мене тягнуло геть вниз по сходах. І геть на двір. Бажання втекти звідси. І більше ніколи, ніколи не повертатися. Той забирайся! Рявкнув Едвард і знову відкинув мої руки, осідаючи моє місце. За відчуттями три пальці зламалися. Я бездумно розпрямив їх, навіть не помітивши болю. Він тиснув на її мертве тіло значно швидше, ніж я. «Вона не мертва!» – заричав він. «З нею все буде гаразд!» Але я вже не був певен, чи справді до мене він говорить. Обернувшись, залишивши його наодинці з його коханою мертвою, я повільно пішов до дверей. Так повільно. і Я не міг примусити ноги переступати швидше. Ось воно. Океан болю. Протилежний бік ген там, за бурхливою водою. Так далеко, що я не міг його уявити, поминаючи вже побачити. Я знову почувався спустошеним. Я втратив свою мету. Так довго порятунок Белли змушував мене боротися. Але її неможливо було врятувати. Вона добровільно пожертвувала собою, віддалася на розтерзання потворі, і я програв боротьбу. Все скінчилося. Я здригнувся на звук, який струшував повітря позаду, поки я сунувся до дверей. На звук мертвого серця, яке примушують битися. Мені б хотілося залити собі мозок відбілювачем, щоб випалити з нього все. Випалити спогади останніх хвилин Белли, я би згодився зруйнувати власний мозок, коли б це забрало спогади. Лемент і кров, і пронизливий тріск, і хрускіт, коли новонароджене чудовисько проривалося з її лона на волю. Мені кортіло мчати чим далі, перестрибувати через десять сходинок і втікати геть за двері. Але ноги мої були важкі, мов свинець, а тіло почувалося ще змученішим, ніж перед тим. І Я почовгав сходами донизу, Шаркаючи ногами, як старий згорблений діто. На останній сходинці я зупинився, збираючись на силі, щоб виповзти за двері. Розалія сиділа в дальньому кінці канапи, спиною до мене, воркуючи та муркочучи до згортка з пелюшок, який лежав у неї на руках. Вона, напевно ж, почула, що я зупинився, але не звернула уваги, що хтось захопив її у цей момент украденого материнського щастя. Може, зараз вона нарешті щаслива. Розалія отримала, що хотіла. Белла вже ніколи не прийде, щоб відібрати новонароджену істоту в неї. Цікаво, чи не саме на це весь час і сподівалася отруйна білявка? Вона тримала щось темне в руках. І від згортка, де ховалася крихітна вбивця, линуло жадібне смоктання. Запах крові в повітрі. Людської крові. Розалія напувала істоту. Звісно, та хоче крові. «А чим же ще годувати чудовисько, яке розтерзало власну матір?» «Вона могла й белину кров зараз пити. А може й пила?» Слухаючи, як смокче кров цей маленький кат, я відчув, що до мене повертаються сили. Сили, і ненависть, і жар. Розпечений жар, який перекочувався хвилями в моїй голові. Палив, але не випалював з погадів. Образи в голові підживлювали його, вони були дровами для пекла, але самі не згорали у вогні. Я відчув, що в мене з ніг до маківки б'є пропасниця, але й не силкувався стримати дрож. Розалія цілком була поглинена істотою, вона абсолютно не зважала на мене. Зараз, коли вона така неуважна, не встигне зупинити мене. Все мав рацію. Ця істота була виродком. Її існування суперечило законам природи. Чорний бездушний демон який не мав права на життя, якого треба було знищити. Схоже, мене зрештою тягне зовсім не до дверей. Я відчував цей потяг, котрий спонукав мене, заохочував уперед, підштовхував завершити справу, звільнити світ від виродка. Розалія спробує вбити мене, щойно істота помре, але я битимуся з нею. Не певен, чи встигну прикінчити і її, перш ніж на допомогу збіжаться інші. Може так, а може ні. Та мені було байдуже. Мені було байдуже, чи вовкулаки, будь-яка зі зграй, вирішать помститися за мене. Чи визнають дії калинів справедливими? Нічого вже не мало значення. Я вірив тільки у власну справедливість. У свою помсту. Істота, яка вбила Беллу, не проживе ні на хвилину довше. Якби Белла вижила, вона б зненавиділа мене за це. Вона б особисто захотіла придушити мене. Але мені було байдуже. Їй же було байдуже, як вона вчинила зі мною. Дозволила зарізати себе як тварину. Тож чому я маю брати до уваги її почуття? А ще ж Едвард. Зараз він певно напрочуд заклопотаний. Занадто глибоко занурений у божевільне заперечення очевидного. У намагання оживити бездушне тіло. Він не дослухається до моїх планів. Отже, у мене не буде шансу стримати свою обіцянку перед ним. Якщо тільки... І на це б я не поставив і копійки. Я зможу перемогти Розалію, Джаспера й Алісу. Трьох проти одного. Та якби я навіть і переміг, не думаю, що мені стане снаги вбити Едварда. Бо в мене немає до нього співчуття. Чому я маю звільняти його від відповідальності за те, що він учинив? Чи не буде справедливішим? І приємнішим? Залишити його жити з нічим? Зовсім із нічим? Я заледве не всміхнувся, незважаючи на ненависть, яка переповнювала мене, коли уявив це. Без Белли, без бісового порідтя, а ще без стількох родичів, скількох я спроможуся здолати. Звісно, цих він може спробувати оживити, адже мене вже не буде, щоб спалити їхні діла, а Беллу вже нікому не оживити. Цікаво, чи можна буде оживити істоту? Сумнівно. Вона була часточкою Белли, отож мала б успадкувати щось від її вразливості. Я чув це у тоненькому дереншливому серцебитті. Це серце билося. А Белли не серце. Ні. Я ухвалив рішення буквально за секунду. Дрожби в мене дедалі сильніше та швидше. Я згрупувався, щоб стрибнути на біляву вурдалачку і зубами видерти в неї з рук маленьку вбивцю. Розалія знову вуркотіла до істоти, Відставляючи металеве горнятку і піднімаючи істоту вгору, щоб притиснути собі до щоки. Чудово. Чудова позиція для нападу. Я нахилився вперед і відчув гарячу хвилю, яка передувала переверненню. А потяг до убивці зріс. Він був набагато сильнішим, ніж раніше. Таким дужим, що нагадав мені відчуття після наказу вожака. Наче він здатен розчавити мене, якщо я не скорюся». Цього разу я прагнув скоритися. Убивця відвела очі від Розалії і втупилася в мене. І погляд її був набагато сфокусованішим, ніж мав би бути у немовляти. Теплі карі очі кольору молочного шоколаду. Точно такої самої барви, як були очі Белли. Нагло я перестав тремтіти. Жар хвилями пронизував моє тіло, але то був зовсім інший жар. Він не палив мене. Я, мов, світився. У мене всередині все розпадалося, а я витріщався на порцеляну величку напів вампіра, напів людини. Всі нитки, які прив'язували мене до життя, швидко лускалися, наче відривалися від зв'язки повітряних кунок. Усе, що робило мене тим, ким я був. Кохання до мертвої дівчини на горі, любов до батька, відданість новій зграї, любов до братів, ненависть до ворогів, Мій дім, моє ім'я, моє я. Все відірвалося від мене тої миті. Трик, трик, трик. І полетіло кудись у небо. Але я не похитнувся. Нова нитка міцно втримала мене на місці. Не одна нитка. Мільйони. І не ниток, а сталевих канатів. Мільйони сталевих канатів прив'язали мене до точки, яка була центром усесвіту. Я майже фізично бачив, як Усесвіт крутився довкола однієї точки. Я ніколи не усвідомлював владу Всесвіту, а тут він був очевидним. Вже натяжіння землі тримало мене там, де я стояв. То була дівчинка-немовля на руках білявої вурдалачки. То вона тримала мене на землі. Ренесма. Згори долину в новий звук. Єдиний звук, який міг збентежити мене в цю мить. Шалений стукіт. Прискорене биття, перетворене серце.